بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دموسف مسائلوكي دتكبير تحريم پور بيان شبهو فنن درس كبدا الله پا امداد و توفيق صرا سلور مسائل لمو الزكر كو أول مسلا تسوية الصفوف سفنا برابرول صفونه سي د کوله و درستول دا سنت دی په اتفاق د اهل علم سره بلکې امام بخاري رحمت الله عليه دی لواجب وای د دې د عجوب قائل له تخبل صحیح کې اغباب قائم کړي باب او اسم ملم يتم الصفوف څوک چې صفونه برابرې صف نسيبه کین نه ګننګار ده بلکه ابن حزم رحمت الله علیه خودمر مبالغه کړي او داغ دا قول ده څوک چې صف نسی دکې صف کې مخکې کی رستو کیږي نو د دمز وایي باطل امیر امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه با په کوړه باندې خلک وال چې صف مینه برابر ولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نا ګڼ احادیس په دی باب کې راغلي چې غي د صف د سیده کولو حکم کړي دا صف به د پووندو د طرف نه بربرلی شي په نه د خپو د مخ هییس نه د خپو د ګتو د طرف نه نو پهې کې احادیث صراحتن وضاحتن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نهدي راغلی خو اعتبار دیله دی چې د انسان بره طرف نه به اوغې بربرله شي او د دلان د طرف نه خپې د خپو سره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل صحیح کې باب قائم کړی باب الزاق المنکی ببل المنکی وبالقدم بالقدم باب دې په بیان د دې کې چې موسکون کې کلاصف جوړای نو اوګه بد اوګه سره برابرای خپد خپې سره په دغه باب کې بیا د انس رضی الله عنه حدیث ذکر کړی وکانا احدنا يلزق منكبه بمنكبه صاحبه وقدمه بقدمه, بقدمه صحاباء کرامو چې بسف برابرولو نو هر سړی به د خپل مرګري د اوږې سره او د برابر کا او دا غد خپل سره خپا دویمه مساله موضع البصر فی الصلاه چې مسکلون کې به کوم ځای له په مسکی نو د بعضه سلف وقول له چې د سجدی ځای له ګوري او سلف صالحین به دا مستحب ګڼل چې مسکون کې د سجدې ځای لګوري خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې سریح حدیث نه راغلی چې مسکون کې با کم ځای لګوري په دې باب کې ځکم احاديث راغلي نو یا خو هغه صحیح دي او کم که صحی دی نو هغه غیر سریح دی, دی صحیح خبر ادا دا چې مسکون کې د هغه طرف لګوري چې پاره کې دل خوشو وي او مزله توجه برابر وي خود اسمان طرف له بنګوري برکتل ور ل حرام دی حدیث د بخاري کې راغلی رسول الله صلی الله علیه و سلم دینا منه فرمایلی نهی کړی دا چې بره دی نګوري ورنه الله رب العالمین به د اثر د خر په شانتی او غرزی دارنګ خيوږس طرف لا یو خوابل خوام کتل مکروه دی بغیر د ضرورت نه بغیر د حاجت نه به یو خوابل خو امسکون کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه تپوس شوو عن الالتفات في الصلاه چې مسکون کې مسکی یوخوا خوابل خو غوري نو غي جواب ورکوه وختلاس ون یختلسه شیطان من صلاه العبد دا شیطان د بندې د مزنه تختول کوي مزور لنیم ګړکې دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړه د امام بخاری مې دی دې طرف لده چې په دې مسله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث نه دی ثابت چې مسکین کې به د سجدي زیل وګوري د دې وجه نه په خپل صحیح کې باب تړله باب رفع البصر الى الامام فی الصلاه باب دې په بیان د دې کې چې مختریب امام لګوري په مسکی او باغي کې بیا مختلف احاديث ذکر کړي چې صحابه کرام رضى الله عنهم په مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لکتل په مسجد سرغي پټول اکثر اهل علم دي لمکروه ویلي ځکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د ثابت نه د نه ثابت لهدا سرغي پټول نه دی پکار ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له فرمایلی صلو کما ریتمونی وصلی تا سداسی مسکه ویله کسنګ چې مال غوری زموس بیا که مسکهون کې له خشوع او توجه دリエステルو پټولو نه بغیر نه برابرېږي نو بیا اهلی علم ویلی چې په دې کې سحرجه او غناور لنیشته لکه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په زاد الماعت کې ذکر کړی درېم مسله وضع الیدین فی الصلاة حال القيام چیکل مسکون کې د قیام په حالت کې نو دې لاس کې دې کنه لاس بزوند نیسی نو سنت طریقه دا ده چې خې لاس په پس باندې کېدی رسول الله صلی الله علیه و سلم با خې لاس په پس باندې کې خودو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کړي چې کان الناس یؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې به مسلمانانو لا صحابه ولدا حکم کېدې شو چې خې لاس د په جس باندې کېدی په مسجډ او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی سې حدیث نه امام تبعرانی په معجم کبیر کې ذکر کړی دارنګ نور محدثین هم ذکر کړی ان معاشر الانبیاء امرنا بتعجيل فطرنا و تاخير سحورنا و ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه مونږ د انبیاء او دلیل دا حکم شوه چې مونږ بر جماعت زره او پښمنه به تاخير سره کو او په مسکه بخی لاس په غسماند کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه دي ثابت چې غېدي په مسکه لاس اویزان د ژوند پریخي امام مالک رحمته الله علیه له چې منسوب دي چې غده دي قائل نه چې لاس بزوند پری دي نو اهل علم ذکر کړي چې دغه نسبت اغله صحیح نه نه ځکه په خپل کتاب موثق کې غباب قائم کړی باب وضع الیدین احداهما على الاخرى في الصلاه باب د پ بیان د دې چې مسکون کې با دا یو لاس په بل باندې دی په مسک کې نو دا, دا د غو صحیح مذهب دی کوم چې په موثق کې باب تړله بیا داخله چې په غس باندې کې دی په دریو طریقو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه په صحیح احادیثو کې ثابت دي يَوْدَئِذِ دَا, دا خَيْلَاس پَگَس با لَاس باندې کیډی د خَيْلَاس تَلې د گَس لَاس پَتَلې با بانی حديث دوای الابن حجر رضی الله عنه په ابو داود او نسائی کې راغله د نبی صلی الله علیه وسلم سلم د مستریقه ذکر کەی و ثم ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى بِي رَسُولُ اللہ صلی الله علیه وسلم سلم دَا دغس لاس په دې تلې باندې یې خیو دا رنګ یې دویمه ده چې داخې لاس دغس لاس با په دې بازو باندې کی دي د دې په زراع باندې کی دي زراع د دې مړون را واخلې تر سنگل پوری چکم اډو کې دي د زراع وای د عام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی دي لکه حدیث د سہل ابن سعد رضی الله عنه په صحیح بخاری کې راغله چکاننا سو یو مرونه ان یذع الرجلو الید الیمنه على ذراعه اليسرى في الصلاه ده نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با مسلمانانو صحابه ولدا حکم کیدو چې داخیل اس نه د غسل لاس په دی بازو او د دې په کلا یی باندې کې دی, دی, دی. درېم طریقې دا راغلی چې په خلاص باندې دا غسل اسونی سي حدیث د دا ابو داوود او نسائی کې راغلی د ابن حجر رضی الله عنه حدیث نه چکهله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی ولاړو قبضه به یمینه علا شماله نو په دی فلاس باندې به غس لاس نیو او کوم اهل علمو چې دا ذکر کړی چې د دې وزعي او د قبض په منس کې به جماواله کوي په لیکچنۍ یو غټه غټه باندې به با دا غس لاسونی سي او دا دری غټي په لاس باندې کیدی نو په دواړو حدیثونو به عمل راشي دنیو په اړه مراجعې د کې خودو 파غم نو په دې باندې د دلیل نشته د طریقې د صحابه کرامو او د تابعینونو نه نه ثابت سره کومه مسله مکان او وضع یی تکبیر تحریمه چې کلمسکون کې وینو د لاس په بیا کم زی کېنی نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندو احاديث راغلي د خودو اړه ثابت نه ني حدیث دا علی رضی الله عنه په سننه ابي داود کې راغلي چې د خلاص بنوم لاندې کیدی خو دا بدنم کی دی حدیث ضعيفه او منکر ده ثابت نه دی دویم حدیث د دو وائل ابن حجر رضی الله عنه چې په هغه کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د خلاس په غسبه باندې اخو خو په نو باندې ندع علی صدره دا لفظ د سینې دا لفظ چې کوم حدیث کې راغلي دا شاز ده ثابت نه مؤمل ابن اسماعیل دا یو راوی دی چې هغه په دې لفظ باندې متفرد شوی د سفیان ثوری رحمت اللہ علیہنا باقی 15 ل سراویان چې د سفیان ثوری رحمت اللہ علیہنا دا حدیث ذکر کړي نو دا لفظ نه ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم لاس په سینې باندې خیو بلکې امام احمد رحمت اللہ علیہ خدا مکروه ګڼل چې سوف د پسینه باندې لاس کیدی لکه امام ابو داود تنه په مسائلو کې ذکر کړي دی وجنه امام ترمیزی رحمت الله علیه چې په خپل سنن او جامعہ کې کله حدیث ذکر کینې داغې نه ورستوي چې بعضی اهل علم د دې قائل دي چې لاس بندونوم لاندې کوي بعضی وایي د نوم د پاسه بیا کلو کل ذالک واسع عندھم دا ټول د اهل علم په نس باندې جایز دي کچ لاس پسینه کې خودو کډسینه نه لاندې کوي خودو کډنوم نه لاندې کوي خودو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم صحیح حدیث پکینه ثابت صرف دغم عمره ثابت چې خلاص به په خودو هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک